Her begynder Illusionen om Danmark, del 1, de tre tabte år af Flemming Blikker, indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for forladet ny grundlov i 2024. Forår. Der var en gang af tre små ord, som får mig til at tænke på to store danskere, der begge er forfattere. Den ene er landskendt og gennem generationer elsket af befolkningen for sine fantastiske eventyr. Den anden er hadet af den danske magtelite og indtil videre kun kendt af en meget lille gruppe danskere. En gruppe mennesker, der bestemt ikke ser ham som en eventyrfortæller, men derimod som en vigtig historiker, der modet og uselvisk har gjort sig selv mindst lige så upopulær hos rigets øverste, som den lille dreng, der troskyldigt fortæller, at kejseren ikke har nogen klær på. Jeg vil tro, der er en god chance for, at han en dag inden alt for mange år også vil blive landskendt, og måske endda elsket, på højde med den gamle eventyrforfatter. For jeg mener, at han er en af Danmarks få virkelige patrioter. Navnet er Martin Tisville, og han er en forfatter og historiker, der ofte bruger H.C. Andersens eventyr til at illustrere den Danmark historie, som han har gravet frem. Det vil være en underdrivelse at kalde hans forfatterskab for kontroversielt, altså Martin Tisvilles. For der er ikke mange danske bøger, der er så kontroversielle som hans. Det, der gør dem kontroversielle, er hans påstande om, hvordan magten udøves i Danmark, og hvordan magtudøvelsen har udviklet sig fra dengang i 1849, hvor kong Frederik den 7. skænkede Danmark den første grundlov og frem til i dag. Tisvilles mener nemlig, at den formelle magt aldrig reelt har forladt kongehuset. Og så har han ordlyden i Danmarks nuværende grundlov, grundloven af 5. juni 1953, til at dokumentere sin påstand. Og det er endda helt utvetydigt og sort på hvid, for der står direkte i grundloven, at kongen har den udøvende magt i Danmark, og samtidig deler kongen den lovgivende magt med Folketinget. Ifølge Tronfølgeloven, som trådte i kraft den 5. juni 1953, samme dato som grundlovens i krafttræden, skal tronen nedarves til en søn eller datter af en regerende konge. Det vil sige, at når der står kongen i grundloven, kan det lige så vel betyde dronningen. Så når stort set alle danskere formoder, at Danmarks regent blot er en figur med et gummistempel, der er uden reelt indflydelse på magtudøvelsen i Danmark, postulerer Tisvild det modsatte. Nemlig, at regenten ikke bare har den formelle magt, men også bruger sin magt aktivt, men alligevel så subtilt, at hemmeligheden forbliver velbevaret. Og det er kontroversielle påstande. Det forstår er at mange danskere slet ikke har lyst til at beskæftige deres tanker med tidsvildets postulater af en meget simpel årsag. Det er lettere at blive ved med at lade sig lyve for, end det er at erkende, at man er blevet løjet for igennem et helt liv. Og når nu alle andre danskere i lighed med undersøgterne i kejserens nye klær, er, at den gængse opfattelse, at kejserens så sandelig har tøj på, hvorfor så overhovedet bruge energi på påstanden? Det, vil jeg mene, er den væsentligste grund til, at det indtil videre kun er en lille gruppe mennesker, der har fattet interesse for Martin Tisvildes forfatterskab. Min anbefaling til alle, der virkelig interesserer sig for Danmark og Danmarks fremtid, er, som minimum, at læse magtens paragrafer Grundlovens historie som er første værk i Tisvilles trilogi om grundlovshistorien. De to andre værker er Den Forsvundne Grundlov og Magt, Afmagt og Kongemagt. Når jeg har valgt, at overskriften på nærværende bogværk er Illusionen om Danmark, samt at dele den op i flere bøger, hvoraf de to første bærer titlerne De Tre Tabte År og De Tre Fiktioner, Lævner det med sikkerhed ikke læseren i tvivl om min egen overbevisning, som er den, at danskerne generelt set ikke er særlig godt oplyste om rigets virkelige tilstand? Jeg mener, i lighed med Martin Thysville, at danskerne lever i en illusion om det Danmark, de bebor, og det er dette, jeg ønsker at tydeliggøre med bøgerne. Den virkelighed, som de fleste danskere opfatter om Danmark, er nemlig en illusion, som meget let kan pilles fra hinanden. Og når man først er gået i gang med opklaringsarbejdet, er der mange af det danske samfunds ellers så velansete bastioner, der falder fra hinanden. Det drejer sig især om demokratiet, den juridiske retsstat og den økonomiske velstand. Fællesmængden for danskernes forståelse af de tre nævnte områder handler om den typisk danske frelste glæde over at være hele verdens foregangsland. Jeg vil bruge disse tre problemområder som baggrund for at beskrive de tre fiktioner den demokratiske fiktion, den juridiske fiktion og den økonomiske fiktion. Men selve lærebogen får du først i den kommende bog, i det den nærværende bog blot skal hjælpe dig derhen, hvor du bliver klar til at se tingene lidt mere sort på hvidt. Du skal nu se verden, som jeg oplevede den de forgangne tre år, op til udgivelsen af denne bog i foråret 2023. Det var i løbet af de tre år, at jeg erfarede de tre fiktioner. Jeg håber, jeg formår at fortælle historien, så du både føler dig underholdt og samtidig får en god fornemmelse for mine oplevelser. Og jeg vil godt lide advare om, at det ikke er for sarte sjæle. Lad mig også tilføje, at forskellen på begreberne illusion og fiktion er trivial. Så her taler om, at jeg som forfatter har skønnet, at de tre fiktioner er den bedste måde at beskrive en samlet overordnet illusion. Når man skriver så råt for usøget, som jeg her er gået i gang med, er det samtidig vigtigt for mig ikke at nedgøre læseren og i øvrigt resten af den danske befolkning. Ligeledes ikke at nedgøre det land, som indtil nu har givet mig så utrolig meget gennem hele mit liv. Jeg elsker den danske befolkning, og jeg elsker Danmark. Jeg elsker begge dele så meget, at jeg skriver denne bog for at påvirke landets fremtid til det bedre, og for at give fremtidens generationer endnu mere at stå op til hver eneste dag. Indtil slutningen af 2019 var jeg stadig overbevist om, at Danmark havde et fantastisk demokrati, et fantastisk retsvæsen, og stolt var jeg også af den danske økonomiske model og af, at Danmark var et foregangsland for resten af verden. Her i slutningen af 2022 og starten af 2023 tror jeg ikke, det er for sent, at Danmark forvandler sig til et ægte foregangsland for resten af verden. Men det handler i virkeligheden ikke om landet Danmark. Landet Danmark er en grænsedragning, som vores forfædre har været med til at påvirke, men som dog må siges også til en vis grad at være konstrueret. Lige nu befinder jeg mig i Hellop i København, og mindre end 25 km stik øst kalder folk sig for svenskere og lever under nogle andre regler, end jeg gør. Hvad skyldes det, at den stiplede linje, der skærer sig gennem Øresund og afstedkommer en skarp adskillelse mellem folk, opfattes som det naturligste i verden? En linje, der kun kan ses på et menneskeskabt kort. Det minder mig om, at mange år efter Berlinmurens fald, fandtes muren stadigvæk i berlinernes bevidsthed. Og det faktum, at den eksisterede i deres tanker, påvirkede til stadighed deres handlinger i det daglige. Berlinmuren var der stadig som en illusion fra fortiden, selvom den fysisk var revet ned. Derfor handler bogen i virkeligheden ikke om landet Danmark. Den handler om dig, mig og alle andre i dette land. Hvad vil vi med livet, og hvad ønsker vi at give videre til de næste generationer? Bogen er skrevet med et kritisk blik på det eksisterende magtapparat i Danmark. Kritikken går især på, at danskerne ikke bliver fortalt sandheden om magtapparatet, men bliver vildledt til at tro, at der ikke findes en bedre måde at lede Danmark på. Selvom jeg argumenterer kraftigt imod den nuværende styringsform i Danmark, skal du ikke betragte bogen som et forsøg på at komme med forslag til bedre løsninger. Det er ikke min hensigt med bogen. Ej heller med efterfølgeren bog nummer 2. Hensigten er at samle danskerne om det, der i virkeligheden foregår i styringen af den lille anden dam. Når danskerne har opnået en meget større forståelse for, hvad der realiteten foregår, er jeg sikker på, at befolkningen gerne vil være med til at parlamentere sig frem til, hvordan landet bedst styres i fremtiden til mest mulig gavn for befolkningen. Og hverken jeg selv eller de organisatoriske initiativer, jeg er involveret i, skal have nogen som helst forrang i forhold til at definere landets fremtid. Det er noget, vi skal gøre sammen, alle sammen, hele folket. Danmark og en eventuel dansk stat, eller hvad man nu vil kalde styringsorganet, skal være af folket og for folket. I dag ser det desværre ud til, at holdningen i statsapparatet er, at befolkningen er til for staten. Når det danske folk er fri for indoktrineringsslør og formår at se tingenes tilstand for det, de i virkeligheden er, så antager jeg, at befolkningen ønsker at deltage i udformningen af styreformen i fremtidens Danmark. Det vil være en proces, som vil tage noget tid og som ikke kan eller skal forse Jeg er meget bevidst om, at kampen i Danmark er tæt forbundet med kampen for retfærdighed for de fleste andre befolkninger ude i den ganske verden. Det tætteste, jeg kommer på løsninger på selve styringsproblematikken i denne bog, er, når jeg berører emner som decentralisering af magt, direkte demokrati eller direkte folkestyre og selvfølgelig begrebet naturlov. Jeg er den opfattelse, at vi skal i den stik modsatte retning af, hvor Danmark i øjeblikket bevæger sig hen. I stedet for den centralisering af magt, som i dag sker i hastigt tempo, skal vi gennem en radikal decentralisering af magten, så befolkningen igen føler, at de selv er det samfund, de lever i. De skal have meget mere direkte adgang til at deltage i beslutninger om samfundet, og især nærsamfundet, det lokale område, hvor de bor. Ligeledes mener jeg, at danskerne, såvel som alle andre såkaldte moderne befolkninger rundt om i verden, må genopdage naturens egne love, i stedet for at føle sig hævet over naturen. Med begrebet naturlov mener jeg ikke sådan et love om naturen, som Socialdemokraterne har gennemført, og sammen med SF forsøger jeg at få gennemført nye varianter af, hvor rewilding og indhegning af naturen er centrale punkter. Det er i et vanvittigt projekt, Socialdemokratiet og SF har iværksat, men det er endnu et område, som er styret af magtapparatet, og derfor blot endnu en bivirkning af den tilgang, som magthaverne har anlagt. Naturlov set i menneskelig og samfundsmæssig sammenhæng betyder, at man respekterer alt andet levende i universet, og at man oplever sig selv som en uadskillelig del af omverdenen. Man vil derfor aldrig føle behov for at gøre andre levende skabninger ondt, hverken fysisk eller psykisk. I stedet vil man altid søge at hele de sorg, som konstant opstår her i verden, og altid søge at leve i størst mulig harmoni med omgivelserne og hele universet. Skulle man alligevel komme til at forbryde sig mod naturens love og menneskeligt sammensatte love, der er funderet herpå, skal man dømmes af en folkelig sammensat jury. Her kommer begrebet Common Law ind i billedet, og det vil du også kunne læse lidt om i denne bog. Men som sagt... Inden vi kan begynde at diskutere løsningerne, skal vi være meget mere enige om, hvad der er Danmarks virkelige status. Derfor handler denne bog om, at vi danskere indser den illusion, som vi er blevet lullet i søvn med. Illusionen om Danmark som foregangsland for resten af verden. Når jeg har valgt at kalde den første del af illusionen om Danmark for de tre tabte år, kan det lyde negativt. Det, at vi har været igennem tre tabte år, er dog ikke uden en vis vending for hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Det er for eksempel blevet meget tydeligt i løbet af disse tre år, at Danmark ikke er det land, vi troede det var, og at der eksisterer en illusion om Danmark. Denne bog er fortællingen om, hvordan jeg opdagede denne illusion. Jeg ønsker dig rigtig god læsning. År 2020. Ulven kommer, ulven kommer. At Danmark slet ikke er det Danmark, som de fleste danskere troede det var, er blevet tydeligt for flere og flere de seneste tre år, hvor coronapandemien og krigen i Ukraine har forårsaget nogle gevaldige forandringer i den lille andedam. Tilsidsættelser af grundlovens paragrafer for at gøre plads til en epidemilov var i hvert fald en af disse forandringer i 2020 og 2021, som vækkede krigerne i mig selv. Verdens sundhedsorganisationen WHO erklærede den 11. marts 2020 en verdensomspændende pandemi på baggrund af corona i Wuhan i Kina nogle måneder tidligere. Herefter gik det stærkt. Omstændighederne ude i den store verden fik stor betydning for tingens i Danmark. Billeder af kinesere, der døde i gaderne, og ambulancer, der transporterede syge og døde i Italien, viste danskerne, hvor meget de skulle frygte den nye sygdom. Snart vil det jo blive Danmarks tur. Og ganske som forventede eksperterne, tog en gruppe danskere og virussen med hjem til Danmark fra en skifer i Alperne. Historien blev hypet i medierne. Frygten for den nye sygdom, corona, blev herefter den vigtigste faktor i myndighedernes og mediernes kommunikation til befolkningen. Landets statsminister Mette Frederiksen proklamerede på pressemøder, at Danmark aldrig vil blive det samme land igen. Hvordan kunne hun vide det? Det var der ingen, der stillede spørgsmålstegn ved, for alle var grebet af frygt. Der skulle ikke stilles spørgsmålstegn ved myndighederne. Der skulle i stedet udvises samfundssind. Et begreb, som statsministeren nævnte igen og igen på pressemøderne. Jeg var dog ikke så nem at overbevise om, at jeg skulle frygte en virus, som kunne slå mig selv eller mine kære ihjel. Sagt på en anden måde, jeg frygtede ikke corona mere, end jeg frygtede den årlige influenzavirus. På det tidspunkt, hvor WHO proklamerede en pandemi og både statsminister og dronning på pressemøder indgød frygt i befolkningen, var jeg allerede meget kritisk over for WHO. Jeg var derfor også meget kritisk over for erklæringen af en pandemi, og således også over for det, jeg anså som dronningens og statsministerens frygtpropaganda. WHO, den store skurk. Med årskiftet 2019-2020 var jeg gået i gang med en oplysningskampagne omkring elektromagnetisk stråling. Sagen var, at jeg havde mødt en kvinde på et kursus, som fortalte, at hun var syg af elektromagnetisk stråling, blandt andet strålingen fra wifi, mobiltelefoner og mobilmaster. Som svagstrømsingeniør, der tidligere har arbejdet i mobilbranchen i en del år, måtte jeg undersøge, om hun virkelig kunne have ret i, at stråling er farlig for mennesker. Mine egne ganske grundige undersøgelser af både teknikken, videnskaben og politikken på området gav mig den indsigt, at netop WHO holder hånden over telekommunikationsindustrien ved at nedsætte organer, der fungerer som lobbyistorganisationer for teleindustrien, designet til at ignorere den faktuelle fare med store mængder elektromagnetisk stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, wifi og andre kilder til stråling, blandt andet babyalarmer. Min egen konklusion var helt klar. Der er så overbevisende store mængder videnskabelige undersøgelser, der viser, hvor farlig elektromagnetisk stråling er for menneskekroppen, at der på ingen måde herskede tvivl i mit sind om, at teleindustrien med deres 5G-kampagne og med hjælp fra deres ensidige lobbyister var i gang med at mislide befolkningen, ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Den industri, hvor jeg selv havde gjort karriere, var nu skyldig, at befolkningen blev brugt som testkaniner i et kæmpe videnskabeligt forsøg, nemlig udrulningen af den næste generation af mobilnetværk, som er blevet døbt 5G. Jeg er som sagt uddannet Svagstrøms og har arbejdet med mobile telekommunikationsprodukter i de seks år fra 1996 til 2002, hvor jeg arbejdede for Ericsson. Den svenske koncern var verdens største telekommunikationsvirksomhed med 120.000 ansatte verden over, og er den dag i dag stadigvæk en af de største, hvis ikke den største. Som chef for en teknisk afdeling i Mellemøsten havde jeg produkt- og supportansvar for Ericsson's mobile dataprodukter i store dele af Mellemøsten. Den teknologi, som på daværende tidspunkt blev anvendt i disse mobilnetværk, blev benævnt GSM og senere dybt 2G. I den sidste tid hos Ericsson var jeg involveret i at sælge 3G til lokale kunder i Mellemøsten. Jeg husker, at der allerede på det tidspunkt var planer om 4G og 5G, og jeg fandt det en anelse utopisk, at man allerede på daværende tidspunkt havde et roadmap, altså en plan, for udviklingen hen imod 5G men det var ikke noget, jeg tænkte nærmere over. Nogle år senere, fra 2010 til 2012, arbejder jeg igen med mobilindustrien. Som salgsingeniør for firmaet Akte havde jeg ansvar for at sælge mobile 2G, 3G og 4G moduler til den danske elektronikindustri. Denne gang var det Siemens spin-off-selskabet Centurion, som udgjorde hovedparten af mobilprodukterne i den produktportefølje, jeg havde ansvaret for. Med andre ord har jeg en teknisk og professionel baggrund, som gør, at jeg forstår mobilprodukter helt ind til kernen af deres virke. Og derfor ved jeg også, at kernestrukturen i et 2G-netværk kaldes GSM, at kernen i 3G-netværk benævnes UMTS og at 4G benævnes LTE. Et 5G-netværk har en anderledes distribueret opbygning end 2G, 3G og 4G. Derfor er den fysiske kernestruktur i et 5G-netværk mere opbygget af et kraftigt fibernetværk end af egentlig teknologi. Fibernetværket er ryggraden i et 5G-netværk. Der er derfor ikke nogen særlig benævnelse for kernenetværket i 5G, sådan som de andre G'er har det, GSM, UMTS og LTE. Dette skyldes, at de kraftige 5G-netværksenheder, som er distribueret i fibernetværket, indeholder stort set alt fra telefoncentral til radiobasestation samlet i én node- eller netværksenhed, hvilket er meget anderledes end det, der er tilfældet i 2G, 3G og 4G. Det er derfor vigtigt at forstå, at teleselskaberne misledte befolkningen, da de i 2020 lavede pressemeddelelse om, at de var begyndt udrulningen af 5G i Danmark. Der var nemlig ikke et 5G-kernenetværk på plads i Danmark i 2020 til at udrulle 5G-teknologien, og derfor kunne der slet ikke være tale om en udrullning af et nyt 5. generations netværk. Blot det faktum, at det kraftige fibernetværk ikke er på plads, umuliggør, at et 5G-netværk kan operere. Teleselskaberne har udelukkende opgraderet deres 4G-netværk med en ny antenneteknologi, så internet op- og download-hastighederne i det eksisterende 4G-netværk forøges og bliver op til 10 gange hurtigere for forbrugeren. Det opgraderede netværk bør i virkeligheden benævnes 4G+, og ikke 5G, fordi teleselskaber, såsom tdc Telia og tele 3 alene har udrullet en antenne- og radiobase-opgradering af 4G. Naturligvis lidt for enkelt gengivet her, men ikke desto mindre tro mod det, der i virkeligheden foregik med den såkaldte 5 g udrulning der begyndte i starten af 2020. Der er altså tale om, at teleselskaberne oversælger deres produkter. Det samme gør smartphone-producenterne, såsom Apple, Samsung, LG, Huawei osv., deres 5G-mobiltelefoner anvender ikke et 5G-netværk, men benytter sig af et 4G-netværk med en opgraderet antenneteknologi, som bedst kan betegnes som 4G+. At de muligvis også kan fungere som en rigtig 5G-telefon, når 5G-netværket er endelig på plads, det ændrer ikke ved, at de netop ikke fungerer som sande 5G-telefoner på det tidspunkt, de bliver lanceret. For eksempel lancerede ingeniørernes Fagblad en artikel om, at TDC testede 5G i Helsingør i december 2019. Problemet er bare, at det ikke var 5G, man testede. Man testede en opgradering af 4G-netværket, som forøgede datahastigheden, hvormed en mobiltelefon kan op- og downloade data. Helt generelt og lidt forenklet kan man opdele telekommunikationsindustrien i tre grupper infrastrukturproducenterne, smartphoneproducenterne og de tviletelskaber, som sælger mobilabonnementer til slutbrugerne. Alle tre grupper misleder befolkningen, når de fortæller om verden, at forbrugerne nu begynder 5G-netværket. For, som jeg netop har gennemgået, er der ikke noget 5G-netværk på plads. Det var der i hvert fald ikke i 2020. Og så dukker der et vigtigt spørgsmål op. Hvorfor skulle industrien dog lyve for befolkningen om 5G eller i bedste fald misledet? Det er svært at besvare, og derfor også svært at videreformidle. Jeg tror, der findes flere forskellige årsager til, at sandheden ikke bliver fortalt. Men jeg er ikke i tvivl om, at industrien er meget bevidst om det, de gør, og derfor har jeg også et bud på et svar, som ikke nødvendigvis er det ultimative svar. Når nu industrien ved via de mange tusind videnskabelige studier, der findes på området, at mobilstråling er så farlig, som det er, og de samtidig står foran deres største gyldne mulighed i hele den selv samme industris historie, så skal der tænkes kreativt. Derfor gik industrien i gang med at udvikle en 5G-teknologi, sideløbende med, at de også udviklede en strategi for at neddyse kritikken og ignorere de skadelige virkninger af teknologien og det helt uden at undersøge de negative konsekvenser ved denne strategi. Så meget desto mere industrien kan misinformere os om 5G, desto større er chancerne for, at vi som befolkning ikke stiller for mange skarpe spørgsmål til det, som teleselskaberne er i gang med, nemlig at installere det perfekte overvågningssystem. For det er, hvad 5G er. Det er et netværk, hvor alt er fuldt overvåget 24 timer i døgnet, og hvor man vil kunne bruge netværket som et våben mod befolkningen. Lad os håbe, at der aldrig er nogen, der får lyst til at gøre det, men det er uden for hver tvivl, at muligheden foreligger. Men hvad med sundheden og sikkerheden? På en høring i den amerikanske kongres i 2020 indrømmede industriens repræsentanter, at der ikke var brugt en eneste dollar, euro, yen eller kinesisk renminbi på at sikkerhedsteste teknologien, selvom der var investeret milliarder og er der milliarder af amerikanske dollars i selve teknologien. Dette simple faktum bør i sig selv få alle alarmklokker til at ringe og burde have sat alle 5G-udrullningsaktiviteter på hold, da denne høring fandt sted. Men det skete ikke. Lobbyister er gode til at forplumre debatten og sætte en kæppe jule på dem, som taler for højt om de skadelige effekter. Hvilket desværre hovedsageligt er det, der sker, når vigtig information eller et nyt videnskabeligt studie ser dagens lys. At 5G også tager nye og højere frekvenser i brug, gør hele denne negligering af sikkerheden til en endnu større forbrydelse. For det er en forbrydelse at udsætte den almindelige befolkning for stråling uden at sikkerhedsteste 5G. En høring i det amerikanske senat afslørede i februar 2019, at industrien ikke havde udført nogen som helst videnskabelige studier omkring sikkerheden og sundheden i forbindelse med det nye 5G-netværk. Jeg har lavet en kort video for at opsummere resultatet af senatshøringen, og videoen findes på min YouTube-kanal Flemming Blikker. Det faktum, at det overhovedet lykkedes for industrien at fortsætte 5 g udrulningen uhindret, skyldes i høj grad en organisation, som hedder ICNIRP, og som er udpeget og dermed legitimeret af WHO og WHO er jo igen givet legitimitet af United Nations eller på dansk Forenede Nationer, FN, som WHO er underlagt. ICNIRP er den internationale organisation under WHO, der udfærdiger retningslinjer for grænseværdier inden for elektromagnetisk stråling. Strålingen fra mobiltelefoner, smartphones, wifi-router, mobilmaster og ikke mindst forbrugerelektronik, såsom babyalarmer, tilhører alle den kategori, som under 1 kan kaldes for elektromagnetisk stråling. Det største problem med ICN-IRP er, at de kun anerkender termiske farer ved elektromagnetisk stråling, og ikke de biologiske farer. Det vil sige, at deres retningslinjer, hvor i de angiver nogle grænseværdier, kun tager hensyn til, at din krop ikke må blive opvarmet lokalt mere end 1 grad Celsius af den stråling, som tillades. ICNIRP's retningslinjer ignorerer dermed farene ved, at din krop får biologiske skader af den stråling, som kroppen udsættes for. Og det er netop biologiske skader, som mange videnskabelige studier påviser, at menneskeligt væv påføres, når det eksponeres for elektromagnetisk stråling, endda ved niveauer tusind gange under de eksisterende grænseværdier i icn retningslinjer. Den viden, jeg på daværende tidspunkt akkumulerede omkring ICNIRP's retningslinjer, omsatte jeg i starten af 2020 til en del videoer, som jeg lagde op på YouTube, Blandt andet en række videoer på engelsk om ICN-IRP's retningslinjer. Jeg har brugt meget tid og energi på at undersøge ICN-IRP og WHO og hvordan de har ageret igennem årene. Og mine egne undersøgelser på området efterlader mig ikke i tvivl om, at de mennesker, der sidder i centrale stillinger i disse organisationer, også godt kender til videnskaben på området og derfor ved, at elektromagnetisk stråling fra mobilnetværk er meget mere farligt end organisationerne giver udtryk for. Men pengene involveret i udrulling af 5G umuliggør det for enkelte personer at være ærlige omkring det, og samtidig have deres jobs og karriere i behold. Der er med andre ord tale om korruption på et meget højt plan. Og fordi lobbyismen er så massiv som den er, er det svært at få en rimelig debat om emnet, uden straks at blive kaldt for en sølvpapirshat. Det var noget, jeg selv skulle komme til at opleve, da jeg begyndte at deltage i debatten om 5G i fagbladet Ingeniørens Online Forum. Folk kaldte mig alle mulige ting, i stedet for at deltage i en frugtbar debat om emnet. Sagen er, at de korrupte organisationer har alle ressourcerne og ved, hvordan de skal bruge dem. Det er derfor, at de forskere og uafhængige private individer, som jeg selv, der dykker ned i materien og læser op på videnskaben på området, har meget ringe muligheder for at oplyse resten af befolkningen om, hvad videnskaben i virkeligheden er kommet frem til over en bred kamp. Lobbyisternes vildledninger og misinformationer er altid det, man støder på først, hvis man gerne selv vil undersøge tingene, man ikke har tid til at komme ned under den pæne overflade. For eksempel fremstår føromtalte ICN-IRP som en autoritet på strålingsområdet, og selvom man læser op på deres hjemmeside, er det de færreste, der undersøger, hvilken baggrund de ansatte i ICNIRP har. De er alle på den ene eller den anden måde betalt af industrien og er på ingen måde uafhængige, når de evaluerer et nyt videnskabeligt studie, for eksempel om farerne ved elektromagnetisk stråling fra de nye 5G frekvenser. Og de forskere, der eventuelt producerer et nyt strålingskritisk videnskabeligt studie, risikerer for deres karriere smadret af disse halvofficielle lobbyistorganisationer som ICNIRP, som har alt for meget magt. Korruptionen er yderst subtil, og de der står bag, altså de der tjener penge på den, nemlig industrien, ved godt, at de skal skjule de pengestrømme, der går til de implicerede organisationer og de involverede forskere. Mange almindelige mennesker er ikke klar over, at teleindustrien er en del af et større industrielt område, som refereres til som det militære-industrielle kompleks. Og eftersom der er så ufattelig mange penge involveret i den kombinerede telekommunikationsindustri og militærindustri, vil de, der siger industriens lobbyister imod, have meget trange kov. Det mønster af lobbyisme, som jeg hurtigt identificerede under mine undersøgelser af 5G og strålingsområdet, skulle senere vise sig at være gentaget i andre industrier. Var det jo ikke sådan, at jeg var den første skeptiker i Danmark, som gik i gang med at oplyse om mobilstrålingens negative konsekvenser? Der har derimod været mange, som har oplyst om emnet, hvor mange stadig er aktive, og som jeg har fået rigtig meget inspiration fra. Ingen har dog gjort et grundigere arbejde med at informere om denne problematik end Eva Teilgaard Jacobsen, som i 2017 udgav bogen Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Er man interesseret i at kende mere til mobilstrålingens negative konsekvenser, så er denne bog guld værd. Den præsenterer argument efter argument for, at vi som samfund skal stoppe den stigende elektrosmog, som vi udsætter os selv for, og bogen kommer også ind på, hvordan de skadelige virkninger optræder, uden at myndighederne får måsret ind. I bogen kan man læse, at telekommunikationsindustrien gør alt, hvad den kan for at køre myndighederne ud på et sidespor. Det kaldes lobbyisme. Det er mit indtryk, at korruptionen findes i alle industrier, og desto flere penge, desto mere korruption. Lobbyisme er bare et lidt finere ord for korruption. Det gælder både for den mobilindustri, som jeg selv har gjort karriere i, såvel som for alle andre industrier, ikke mindst medicinalindustrien. WHO viste sin korrupte side under svineinfluenzaen i 2009. Med min kritiske sans kørt i stilling var jeg den 11. marts 2020 meget betænkelig over for WHO's erklæring af en pandemi. Kunne der være korruption involveret? Kunne WHO løbe industriens ærne? Det var spørgsmål, som rumsterede i mit hoved i tiden efter, at medierne begyndte at pumpe nyheder ud om coronaudbruddet i Kina. Det var ikke svært at finde en artikel på internettet, der på allerklareste vis bestyrkede min mistanke yderligere. Information bragte en artikel den 16. oktober 2009, mindre end et halvt år efter at WHO erklærede H1N1-pandemien, som beskriver korruptionen i WHO's SAGE-panel, Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Omkring årsdagen for WHO's erklæring af H1N1-pandemien bragte politikken den 10. juni 2010 en artikel, der påviste, hvor korrupt WHO havde ageret under H1N1-pandemiforløbet i 2009. Overskriften lød, "FF sådan tjener man 42 milliarder. En virus var brudt ud i det meksikanske landbrug og blev først benævnt H1N1 og gik senere under betegnelsen svineinfluenza. Her er det værd at bemærke, at det er den samme influenza eller såkaldte varianter af den, som i dag benævnes influenza A, og som danskere stadig bliver vaccineret imod, når de hvert efterår og vinter skal have deres influenzavaccine. Influenza A er bare en anden betegnelse for H1N1 eller dens varianter. På grund af udbruddet i Mexico erklærede WHO en pandemi støttet af ekspertudsavn fra vaccineindustribetalte aktører, som kom fra den selv samme industri, der tjente milliarder på, at panikken bredte sig i befolkningen. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Det viste senere, ifølge politikkens journalisterne, at de involverede WHO-eksperter var købt og betalt af især de to på daværende tidspunkt førende vaccinefabrikanter Roche og GlaxoSmithKline. Månd og lignende kunne være tilfældet omkring WHO og corona i 2020. Det, som yderligere bestyrkede min mistanke mod WHO, var, at WHO selv havde ændret kriterierne for, at de kunne erklære en pandemi, mindre end et år før de i 2009 erklærede H1N1 for en pandemi. De havde med andre ord gjort det umådeligt let for dem selv at erklære en pandemi. Tidligere krævede det mange syge og døde, men nu skulle der bare forelægge et stigende antal smittetilfælde for, at WHO kunne erklære en pandemi. Og når de forskellige lande, herunder også Danmark, har faste aftaler og kontrakter med vaccinefabrikanterne om indkøb af vacciner under en pandemi erklæret WHO, så bliver hele WHO-pandemicirkusset meget lummert af jagtage. Mild sagt. Sådan forholdt det sig også, da WHO den 11. marts 2020 erklærede coronaudbruddet for en pandemi. Alle de lande, som har aftale med vaccineproducenterne, har forpligtet sig til at aftage en vis mængde vacciner, og vaccineproducenterne er sikret en enorm indtægt, præcis som det var tilfældet under H1N1-pandemien i 2009. Men hvordan kunne danske eksperter fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsministeriet dog være blinde for denne mulighed for korruption i WHO's egne rækker? Og hvordan med politikerne, som jo netop er folkevalgte for at undgå korruption i embedsværket og i myndighedernes udøvelse af deres funktioner? Måske var det, fordi disse eksperter og politikere i 2020 i forvejen var påvirket og forberedt til at være en del af den korruption, som jeg mener, at coronapandemien boldrede sig i på alle niveauer, lige fra politikere til embedsværket og til de øvrige myndigheders udførelse af deres virke. Og det er en korruption, som hele tiden eskalerer i styrke i takt med, at befolkningerne i verdens lande ikke får sagt ordentligt fra. Sundhedsministeriet og den danske coronakorruption et eksempel på, at politiske, muligvis dybt korrumperede målsætninger overtrum for danske eksperters og embedsfolks faglighed ses tydeligt i sagen, hvor Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm af Sundheds- og Ældreministeriets departementschef Per Ockels bliver bedt om at lægge sin faglighed til side. Det var bladet der på baggrund af en aktindsigt den 28. maj 2020, kunne bringe en artikel, som dokumenterer, at Søren Brøstrøm allerede den 14. marts modtog en mail fra Per Ockels med tilsyneladende politisk motiverede instruktioner. Mailen er skrevet blot tre dage efter, at WHO erklærede coronapandemien. I mailen skriver Okkles om Brustrøms udtalelse til pressen, at før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip. Denne mail er det endegyldige bevis for, at regeringens og dermed politikernes såkaldte forsigtighedsprincip vejer tungere end fagligheden. Befolkningen vildledes. Jeg mener, at der er stor sandsynlighed for, at der her taler om en subtil korruption på politisk niveau, der ligger til grund for departementchefens stærkt politisk influeret mail til sin direktør. Og hvor i ligger så det subtile korruption? korruptionen? Et halvt år efter denne mailudveksling meddeler Per Ockels, at han går på pension. Og lidt senere kommer det frem, at han bliver ansat i en deltids seniorrådgiverstilling i Novo Nordisk Fonden, en fond, der uddeler midler for mere end 5,5 milliarder kroner om året. Med andre ord, en velhavende fond, som bestemt ikke behøver at vende hver en fem år, og som har midler nok til at betale et årsværk til en ny medarbejder på direktionsgangen, giver ham en blød og behagelig kontorstol sammen med et mahonibord og en arkitekttegnelampe. lampe. Sundhedspolitisk tidsskrift skriver den 24. februar 2021, at Per Ockels kun nåede at være på pension i lidt over en måned, inden han tiltrådte hos Novo Nordisk Fonden. En anden af Sundhedsministeriets nøglemedarbejdere under coronahåndteringen skifter også til Novo Nordisk på stort set samme tidspunkt. Det er Thomas Sandorovic, lægemiddelstyrelsens direktør, som efter fem år i stillingen vælger at træde tilbage midt under coronaepidemien endda kort tid efter, at Lægemiddelstyrelsen meddeler, at de første covid-19-vacciner får godkendelse til nødbrug i Danmark. Jeg undrer mig over, at Senderovits vælger at forlade denne stilling, som jo er en af de allermest centrale embedsmandspositioner, lige midt i en coronapandemi. Det er nyheder, bringer den 9. marts 2021 en artikel med overskriften Vaccinegeneral Thomas Senderovits stopper midt i udrulningen. Det har ikke været noget nemt valg. Hvorfor ikke vise, hvilket ledematerial han er lavet af, når hans land kommer i krise, og vise sin fædrelandskærlighed ved at være med til at føre Danmark gennem krisen? Måske fordi hans fædrelandskærlighed ikke ligger ham særlig meget på scene. er efterkommer af en jødisk familie, som migrerede til Danmark fra Ukraine i 1906 som resultat af de russiske pogromer, jødeforfølgelser. Ukraines præsident siden 2019, Volodymyr Zelensky, er en sionist, der med udgangspunkt i sin jødisk-ukrainske herkomst kun måneder efter, at russiske tropper rullede ind over grænsen, udtalte sig til et af Israels største dagblad om Ukraines sionistiske fremtid som et stort Israel. Victor Newland, den amerikanske undersekretær for stat, har siden Majdan-revolutionen i Ukraine i 2014 styrede begivenhederne med fast amerikansk-sionistisk hånd. Newland stammer ligeledes fra en familie, som i forrige århundrede blev fordrevet under de samme jødeforfølgelser i Ukraine, som sendte Senterovitsis familie på flugt. Der tegner sig et større sionistisk islet på krigen i Ukraine, hvilket jeg vender tilbage i kapitlet år 2022, «Bjørnen kommer, bjørnen kommer». For at få et indtryk af politikernes og embedsmændenes gyldne svingdør, kan man med fordel læse en blog af tidligere og mangeårige embedsmand Søren Skafte, da den 10. marts 2021 skrev indlægget, når chefen for Lægemiddelstyrelsen går over til lægemiddelfabrikanten. Søren Skaftes udmærket blogindlæg stiller et stort spørgsmålstegn ved den velbenyttede gyldne svingdør mellem politik og direktionsgangene i erhvervslivet. Han får samtidig, dog uden at sige det direkte, Sat spørgsmålstegn ved, om Danmark er så fri for korruption, som mange danskere bryster sig af, og som Transparency International giver udtryk for i deres målinger af den af omverdenen opfattede danske korruption. Skafte skriver en videre De markante karriereskift som Thomas Senderovits, Fris Arne Mikkelsen, Lars Løkke Rasmussen, Brian Mikkelsen, Nick Hækkerup og andre har foretaget, burde give anledning til overvejelser, om der skal stilles særlige krav til toppolitikere og top der forlader den offentlige tjeneste medbringende dyb indsigt fra Danmarks politiske maskinrum. Bør der, som en række andre lande, indføres karens- eller afkølingsperioder? Der skal mindes om, at i det private erhvervsliv er konkurrenceklausuler ikke ualmindelige. Det kan betyde, at en topmedarbejder ikke kan tage beskæftigelse i konkurrerende virksomheder i en givende periode. Den begrænsning er ministre og topembedsmænd ikke underlagt, og springet fra slotsholden kan foretages fra den ene dag til den anden. I Danmark er debatten om habilitet og karens- eller nedkølingsperioder lagmælt om overhovedet eksisterende. Alene det faktum, at den omtalte debat er tæt på ikke eksisterende, fortæller noget om, at billedet ikke er så rosenrødt, som det gørs til. På trods af de lukrative ændringer i omstændighederne for flere nøglemedarbejdere i Sundhedsministeriet, kan det stadig virke som lidt af en flyvsk beskyldning, at Novo Nordisk, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen skulle være involveret i korruption omkring coronaepidemien. Og hvordan skulle Novo Nordisk dog kunne være involveret i, at nogle vaccinefabrikanter tjener penge på befolkningen, når Novo Nordisk er en insulinproducent og overhovedet ikke en del af vaccineindustrien? Ovenstående spørgsmål er der hele to meget belastende svar på. Den ene har at gøre med ejerforholdene omkring vaccineindustrien og den deraf afledte verdensomspændte korruption. Det andet svar er, at Novo Nordisk viser sig, surprise, surprise, at være på vej ind i vaccinebranchen med 110 km i timen. Vaccinebranchen i Danmark har siden salget af SSI's vaccinefabrik overvejende været tegnet af Bavarian Nordic med deres højst tylsomme Ebola-vacciner og fornyet fokus på æbekopper. Desværre er det sådan fat, at meget få firmaer ejer næsten alt, hvad der er at eje, eller har som minimum den største aktiepost, når det kommer til ejerskabet af verdens virksomheder. Dette lavede jeg en video om i juli 2021, som stadig ligger på min YouTube-kanal. Kanalen blev i omdøbt omdømt i november 2022 fra Safe Electrowaves til Fleming Blikker. Er jeg ikke to helt fejl, da jeg i denne video postulerede, at 3-4 firmaer stort set har bestemt indflydelse på næsten alle større virksomheder i hele verden, blev bekræftet af lederskribent Fahad Manjou for The New York Times, da han den 12. maj 2022 skrev en artikel med overskriften control a piece of nearly everything. Should you worry? Men det er et kontroversielt emne at der på et ultimativt finansielt niveau slet ikke findes konkurrence mellem for eksempel Coca-Cola og Pepsi-Cola, fordi de ultimativt har de samme ejere. Det forklarer måske nogle omstændigheder omkring Manjo's artikel kort efter at den er udkommet. Det er også muligt, at Fahad Manjus artikel blev for kontroversiel for de samme interesser, som jo så også ejer den virksomhed, Manjous selv arbejder for. I hvert fald ændres artiklens overskrift i løbet af et par timer efter oftegørelsen til en blødere og lidt mindre i øjnefaldende overskrift. What BlackRock, Vanguard and State Street are doing to the economy? Verificering af dette kan fås ved besøg i internettets huskemaskine Wayback Machine på linket i fodnoterne. Tips til sandhedssøgere Wayback Machine er et internetarkiv, hvor milliarder af internetsider bliver gemt af internetbrugere. Hvis du eksempel ikke kan finde en avisartikel, eller en artikel er blevet ændret eller flyttet bag en betalingsmur, kan du være heldig, at en anden internetbruger har kopieret siden, inden den blev fjernet, flyttet eller ændret. På den måde kan man få adgang til alle sider eller artikler, som engang har ligget på nettet, også selvom de senere er blevet ændret, flyttet eller slettet. Og hvis man, som jeg anbefaler i den omtalte YouTube-video, åbner Yahoo Finance i en browser og slår op under Novo Nordisk, vil man se det samme mønster for den danske insulinvirksomhed, som man ser for Coca-Cola og Pepsi-Cola. Novo Nordisk ejes per 28. november 2022 af 1027 forskellige såkaldte institutional holders, hvoraf den største renaissance ejes af en større samling institutionelle holders, hvor Vanguard og BlackRock topper listen, og State Street findes lidt længere nede på listen. Er det problematisk, at meget få institutionelle investorer ejer så stor en del af verdens virksomheder, og dermed verdens ressourcer, er ikke svært for den almindelige danske at forstå og det kan også ses som råden til den korruption, jeg har forsøgt at sætte over på i dette afsnit. Hvis du vil dykke længere ned i emnet, kan du med fordel besøge hjemmesiden stopworldcontrol.com og finde videoen Monopoly Who Owns the World. Det er en video af hollandsk oprindelse, der er indtalt af Tim Hjelen. Videoen fortæller udførligt, hvor stort et problem det er, at størstedelen af alle succesfulde virksomheder ejes af de samme institutionelle fonde som BlackRock og Vanguard. Det er meget uigennemsigtigt, hvem der styrer disse fonde. Et særligt problem omkring BlackRock er, at virksomheden også agerer rådgiver for regeringer og centralbanker, og derfor sidder med på begge sider af bordet, når store, omfattende beslutninger skal tages. Dette medfører, at de som virksomhed selv kan drage fordel af deres dobbeltroller. Et interessant medie, Investigative Europe, har lavet et stykke virtuost, kritisk journalistarbejde med et par artikler om BlackRock, som de også har kogt ned i en kort og præcis video om BlackRock-problematikken. Foruden at Novo Nordisk er ejet af de samme ejere, som ejer størstedelen af vaccineindustrien, har Novo Nordisk Fonden etableret et særligt samarbejde med Bill og Melinda Gates Foundation omkring udvikling af virusbekæmpelsesmidler. Også den George Soros-kontrollerede virksomhed Open Philanthropy er med i dette samarbejde. Open Philanthropy er juridisk struktureret som et Limited Liability Company, LLC, men tilhører Open Society Foundations, som ejes af den såkaldte filantrop George Soros. Han er en af denne verdens mest kontroversielle karakterer, i det han anklages for at spekulere i at destabilisere stater med det formål selv at tjene enorme summer på det. Novo Nordisk samarbejde blev offentliggjort den 5. marts 2022 på Novo Nordisk fondens hjemmeside, mindre end et år efter at Per Ockels tiltrådte fonden. Man skal ikke være særlig kritisk tænkende for at se mønstret i hele denne sag, som kort kan opsummeres således. Per Ockels bliver af en eller flere ikke-offentligkendte bagmænd, muligvis en statsminister, en departementschef fra statsministeriet, en sundheds- og ældreminister, eller en helt fjerde person, bedt om at banke sin sundhedsdirektør på plads, angiveligt fordi han ikke støtter godt nok op om regeringens coronanarrativ. Eller også gør han det helt på eget initiativ. Et halvt år senere får Per Ockels en gylden billet til en behagelig og lukrativ overgang til sin pension via en deltidsstilling i den utrolig rige Novo Nordisk Fond. Den nye departementchef kan derfor ikke længere lastes for den afvielse fra faglighed og proportionalitetsprincippet, som sandsynligvis efterfølgende allerede er blevet til daglig praksis i det sundhedsministerium, som han overtager efter Per Ockels. Til med er Per Okkels nye organisation Novo Nordisk Fonden pludselig fra marts 2022 og mindre end 12 måneder efter Ockels tiltrådte fonden i gang med et større udviklingssamarbejde med Bill Gates om udvikling af ny antiviral medicin. Ikke insulin, men antiviral medicin. Projektet hedder Pandemic Antiviral Discovery, PAD, og har til formål at katalysere opdagelse og tidlig udvikling af antiviral medicin til brug ved fremtidige pandemier. PAD kan altså bruges til udvikling af vacciner, selvom ordet vacciner slet ikke er nævnt i Novo Nordisk Fondens pressemeddelelse, ej heller i billeder med Linda Gates Foundations pressemeddelelse om det samme. I mellemtiden er også Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovits skiftet til Novo Nordisk, efter at have forestået, at de første covid-19-vacciner er godkendt til nødbrug i Danmark. Også på den post giver det visse fordele, at der skiftes direktør, så et eventuelt ansvar bliver sværere at placere, når befolkningen begynder at forstå, hvilken central rolle vaccinerne spillede allerede inden coronapandemien blev erklæret af WHO. De ansvarlige bagmænd forsøger at mudre billedet, så det retslige ansvar bliver sværere at placere. Prøv at tænke over, hvem der kan drages til ansvar for det, som er sket. Selv Søren Brustrøm har jo blot fulgt en ordre for sin departementchef, og har sikkert fået et vink med en vognstang om at gøre det til en vane. Derfor bliver brustrøm stillet en WHO-topstilling i udsigt samme efterår. Dagens Medicin skriver den 28. oktober 2020, at Søren brustrøm fra maj 2021 bliver en del af WHO's globale bestyrelse. Selv den minister, som har ansvar for det, der foregår, høster indtil videre ufortrøden frugterne af sit arbejde. Magnus Høinicke bliver af Berlingske og Kantar Gallup i juli 2021 hæder som den mest populære minister i den regering, som sad frem til folketingsvalget den 1. november 2022, mere end halvandet år efter coronaeskapadens start. Efterfølgende er Magnus Høinicke også sikret endnu en ministerpost i den skandaløse SVM-regering. Som beskrevet ovenfor har vores sundhedsmyndigheder fra den spædestart af coronapandemien vægtet politik over fagligheden. Jeg har også beskrevet, hvordan ansvaret for skandalen vil blive svært at placere, og de implicerede er således relativt godt beskyttet mod negative og eventuelt strafferetlige følger af deres medvirken. Endvidere er industrien ejet af den samme rige elite, uanset om vi taler om den ene eller den anden industri. Så længe der er pandemier, kriser og krige, tjener denne elite mange penge på bekostning af verdensbefolkning. Korruptionen fungerer så subtilt, at parterne i de lyssky forhavner ikke behøver at udveksle mistænkelige tykke kuverter med store pengesedler. Med en slet skjult ironisk hentygning til det foregående afsnit om mobilnetværkene kan man kalde den beskrevne korruption for en slags anden generations korruption, hvor kuverterne med penge kan være den oprindelige første generations korruption. Anden generations korruption er subtil korruption, hvilket jeg mener er den fremherskende form for korruption, der foregår i Danmark. Med hensyn til statsminister Mette Frederiksens og daværende sundheds- og ældreminister Magnus Højnikes roller i denne sag, vender jeg tilbage til det i slutningen af næste kapitel. WHO, Bill Gates og korporatisme. Når jeg berører korruption, pandemi og WHO, må jeg nødvendigvis også adressere Bill Gates involvering i WHO. For det er en dybt fascistisk form for korruption, der udspiller sig for næsen af os alle sammen, når en enkelt person har så stor magt over hele verdens befolkning. Fascisme er netop, når de to faktorer, den politiske magt og industriens økonomiske magt, sammenblandes til en magtfaktor, hvor det er diktatoren, og i vores tilfælde regeringen, der har den formelle magt. Selv en af fascismens fremmeste proponenter, italiens diktator Benito Mussolini, har udtalt, at fascisme retteligt kunne udtales korporatisme. I Italiens tilfælde var det især fagforeningerne og oppositionspartierne, der måtte overlade hele magten til diktatoren Mussolini. På lokalt nationalplan her i Danmark er det, som landet har gennemgået siden 2020 netop, at korporatismen har centreret al magten omkring en regering. Og når borgeren får sværere og sværere ved at identificere, hvor staten begynder og hvor den slutter, så indikerer det, at fascismen igen er ved at få tag i os efter cirka 80 års pause efter 2. verdenskrig. Mette Frederiksen udtalte i sin tal den 1. januar 2021 Længe leve forskningen og samarbejdet mellem det offentlige og det private. Længe leve videnskaben. Dette er en klar støtte til en mere fascistisk stat, dog så subtilt, at næsten ingen danskere bider mærke i det. Det er også helt på linje med den aftale, Danmark indgik med World Economic Forum i 2018, en rammeaftale, der forpligter Danmark til at udvide sit private offentlige samarbejde, der på engelsk benævnes Public Private Partnership, PPP, eller Public Private Corporation. Jeg vender tilbage til det nationale plan, men først skal vi med kritiske øjne og korporatismen en mænde i WHO, pandemien og Bill Gates involvering deri. Hvem har reelt magten i WHO? WHO's øverste ansvarlig er ganske vist en generalsekretær, men hvad forventer WHO's interessenter, stakeholders af ham? Interessenterne må umiddelbart være de 193-194 lande, som er med i WHO og som har outsourcet noget af deres sundhedssystem til organisationen. De har overladt det til WHO at vurdere, om der er en pandemi eller ej, og beslutningen om, hvorvidt landenes kontrakter med vaccineproducenterne skal træde i kraft, ligger således hos WHO. Her vil enorme summer i løbet af meget kort tid skifte hænder, for sådan er kontrakterne med medicinalfirmaerne skruet sammen. Sandsynligvis med fuld overlæg. Det er desværre ikke landenes repræsentanter, der på demokratisk vis styrer WHO. Blandt WHO's mange små og store bidragydere står Bill Gates for den ubetinget største donationspost og har således magten over WHO. Hvis man kontrollerer, WHO, sådan som Bill Gates gør, og hvis man udnytter den koncentrering af politisk magt, man dermed har, så kontrollerer man de facto også størstedelen af jordens befolkninger i tilfælde af, at der erklæres en pandemi. I hvert fald indtil befolkningerne opsiger den kontrakt, som de 193-194 lande har tegnet med WHO. Danmark blev medlem af forenede nationer United Nations ved oprettelsen i 1945 og blev helt automatisk også medlem af WHO i 1948, da sundhedsorganisationen blev oprettet som en del af FN. I tilfælde af en pandemi har WHO en enorm indflydelse på, hvad der kommer til at foregå i de enkelte lande. Det har vi også set i Danmark, i det der ikke var nogen myndigheder, der anbefalede en nedlukning af Danmark efter 11. marts 2020 medmindre der var tale om kongehuset, hvilket selvfølgelig ikke er helt umuligt, bortset fra at kongehuset ikke er en sundhedsmyndighed. Hverken Statens Serum institut, Sundhedsstyrelsen eller sågar Lægemiddelstyrelsen anbefalede en nedlukning af landet, som meget ligger fast. Til gengæld har WHO siden marts 2020 anbefalet hårde nedlukninger og aggressive teststrategier. Således også pointeret i en artikel i Berlingske fra den 24. marts 2020, som lyder den utvetydige overskrift, nu advarer WHO. Danmark vil være lukket ned månedsvis uden skifte til aggressiv teststrategi. WHO har ikke fået overdraget dansk suverænitet ifølge grundloven på samme måde som EU. Alligevel har mange danskere og til med politikere den samme de facto forståelse for, at WHO har suverænitet over Danmark på samme måde som det eksempelvis er fat med EU. Men i tilfælde EU er der reelt og juridisk legalt blevet overdraget suverænitet til EU, i hvert fald sådan som grundloven foreskriver det. Dette er endda i så stor grad, at nogen fortvivle konstatere, at EU i dag overtrom for Folketinget som lovgivende magt i Danmark. Ser man på antallet af love, som bliver trukket ned over hovedet på den danske befolkning, bliver der vedtaget flere love fra EU, som bliver gældende i Danmark, end Folketinget producerer specifikke danske love. Jeg mener, at politikerne i Folketinget, især dem med en vis magt, for eksempel partiformænd, ordfører, udvalgsformænd og selvfølgelig ministre, er styret af bagvedliggende kræfter. Og derfor er jeg også den opfattelse at det er helt bevidst, at politikerne påvirker danskerne til at få en opfattelse af, at Danmark i juridisk henseende er underlagt WHO, hvilket Danmark endnu ikke er. Vi har aldrig haft en folkeafstemning om FN eller WHO, som vi har haft om EF eller EU. Grundloven bestemmer klart og tydeligt i paragraf 19 og paragraf 20, at der skal en folkeafstemning til, hvis der permanent skal afgives dansk suverænitet. At WHO gennem længere tid har forsøgt at tilrane sig suverænitet over Danmark og resten af medlemslandene i tilfælde af, at der endnu engang erklæres en pandemi, det er en anden historie, som i også er vigtig at have for øje. Det er et emne, som en af mine amerikanske bekendte og samarbejdspartnere, James Rogoski, har brugt et utal af timer, videoer og interviews på at informere om. Og det er ikke en helt enkel opgave, han har påtaget sig, for WHO forsøger sig med to separate strategier. Den ene er en helt ny pandemitraktat, og den anden er juridisk bindende tilføjelser til den eksisterende IHR-aftale, som Danmark tilgik i 2007. James Rogoski skriver meget konkret om WHO's planer og fremskridt på sin Substack-hjemmeside. Jeg har interviewet James Rogoski af to omgange omkring WHO's planer, og begge interviews findes på min YouTube-kanal. I videoerne gennemgår James Rogoski, hvordan WHO bruger henholdsvis en pandemitraktat og ændringer til den eksisterende IHR-aftale til at få større magt over medlemslandene. Men tilbage til Bill Gates. Hvordan kan man påstå, at Bill Gates kontrollerer WHO? Det er faktisk noget af det mest simple at dokumentere for enhver, der har adgang til internettet. På WHO's egen hjemmeside findes tallene for de største bidragydere til organisationen, og i 2020-2021 donerede Bill Gates mere end 17 procent af WHO's toårige budgetperiode. I budgetperioden 2018 og 19 var de samlede donationer på næsten 19%, og i 2016-17 var donationerne på over 22%. Tallene kan let efterprøves ved at gå til WHO's egen hjemmeside, openwho.org, hvor man skal lægge bidraget for Bill og Melinda Gates Foundation sammen med bidraget for Gavi Alliance, som er en vaccinealliance, der er grundlagt og domineret af Bill Gates. Mens de fleste mennesker formentlig er den opfattelse, at WHO er kontrolleret af de medlemslande, som betaler donationer til organisationen, så er virkeligheden af en af verdens rigeste mænd, hvis ikke den rigeste, har den dominerende indflydelse på WHO som den største enkelstående donor. Og det er desuden værd at bemærke, at Bill Gates stod for mere end 22 procent af donationerne, da WHO's nuværende generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus blev valgt. WHO's generalsekretær er anklaget for folkemord. Det var netop Bill Gates, der støttede valget af Tedros Adhanom Ghebreyesus til generalsekretær. På engelsk er hans titlen Director General, hvilket er den højeste post, man kan bestride i WHO's organisation. Også Kina støttede den tidligere minister fra den etiopiske regering. Som en kuriositet kan det nævnes, at generalsekretæren sad i den etiopiske regering, blandt andet som sundhedsminister fra et marxistisk-leninistisk parti, TPLF, Grand People's Liberation Front. Den kommunistiske fortid harmonerer godt med, at Kina støttede hans valg til generalsekretær. Som om det ikke er kontroversielt nok, at generalsekretæren kommer direkte fra et kommunistisk parti, så står om også anklaget ved den internationale kriminelle domstol i H. (ICC) for folkemord, netop fra den tid han sagde regering i Etiopien. Det er i øvrigt den Nobels fredspris nominerede amerikanske økonom David Steinman, der har rejst sagen ved I.C.C. De tre engelske medier The Times, The Daily Mirror og The Daily Star har skrevet om stævningen. I skrivende stund, november-december 2022, er sagen endnu ikke gået i gang. Dommeren ved domstolen i Hague har udbet sig mere uddybende bevismateriale, og sagen er derfor endnu kun under forberedelse. At TPLF er en terrororganisation, der desuden er blevet forbudt af den nuværende etiopiske regering, er dokumenteret af mange vestlige kilder. Den britiske freelance-journalist Graham Peoples, der siden 2005 har været involveret i uddannelsesprogrammer i Sri Lanka, Etiopien og Indien, har skrevet en artikel om TPLFs terrorvirksomhed, som er publiceret af mediet Counterpunch. Artiklen fremgår, at TPLF er en terrororganisation, som for nylig har genoptaget terrorismen, efter at organisationen tabte magten i Etiopien i 2018. Det fremgår også, at vestlige støtte til TPLF fra især USA, Storbritannien og nogle EU-lande er årsagen til, at terrororganisationen for nylig kunne mønstre militære kræfter til at starte en ny borgerkrig i landet. Det bekræfter, hvordan vestlige lande har tradition for at anstifte ufred i Afrika, især i landene syd for Sahara. Det virker som om, det gøres forsigtigt og med egen vinding for øje. I et af de medier, som People's-artiklen også henviser til, Voice of America, (VOA), kan man læse en helt anden udlægning af TPLF's nye militære offensiv i Etiopiens Tigray-region. Det er ingen ringere end WHO's generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus, der i artiklen citeres for et verbalt angreb på de vestlige lande og den etiopiske regering, for ikke at gøre nok for, at der skabes fred i landet. Det er meget bemærkelsesværdigt, at Adhanom overhovedet ikke er kritisk over for TPLF. Artiklen afslører også, hvordan vestlige medier fordrejer virkeligheden. Det nævnes nemlig ikke i artiklen, at Tedros er en af de tidligere ledere af TPLF. Faktisk er TPLF slet ikke nævnt i artiklen, men er dog indirekte refereret til en enkelt gang som Tigray Rebel Forces. Sådan vildleder man læseren, som sidder tilbage med et indtryk af, at det er rebellerne i Tigray, der er de gode i konflikten, hvilket strider 100% imod peoples, i mine øjne, mere troværdige øjenvidneberetning. beretning. Denne form for udladelser af fakta, er også medvirkende årsag til, at størstedelen af befolkningerne i WHO's 193 eller 194 medlemslande ikke kender til stævningen for folkemord af WHO's generalsekretær ved den internationale kriminelle domstol i Hague. For der bliver simpelthen ikke skrevet særlig meget om stævningen, og mens sagen er under forberedelse, fortsætter den TPLF-initierede og tilsyneladende vestligt støttede kriminelle terrorvirksomhed i Etiopiens tigray provins Tigre i provinsen grænser op til Eritrea som også har en sekundær rolle i konflikten. Der er meget, der tyder på, at WHO's generalsekretær kan blive dømt for folkedrab. Alene muligheden for, at dette kan ske, burde få alverdens journalister til at spidse pinden. Men det sker ikke. Det er stadig meget begrænset, hvor meget der skrives om sagen i mainstream-medier, og hvorfor det er sådan, kommer jeg tilbage til i et senere afsnit om pressen, den 4. statsmark. Jeg vil da fremhæve en Fox News-artikel fra den 27. marts 2020, hvor der drages stor tvivl om Tedros Adonam, både i relation til hans tid som minister i Etiopien, men også i relation til at dække over Kinas mangelfulde og tvivlsomme respons i starten af coronaudbruddet i Wuhan. I artiklen sætter Fox News også spørgsmålstegn ved generalsekretærens CV, som de mener er oppustet og misvisende. Godmodig filantrop eller kynisk skatteunddrager. Lad os vende tilbage til den person, som var med til at indsætte Tedros Adonum som generalsekretær, og som mere end nogen anden har en finger med i spillet i forhold til coronapandemien. Det er selvfølgelig Bill Gates. Befolkningen er blevet godt præpareret til at se ham som en filantrop og til at reagere med vantro, når såkaldte konspirationsteoretikere tvivler på hans filantropiske hensigter i forbindelse med pandemien. I det følgende vil information om Bill Gates blive dokumenteret med tilhørende links til kilderne i fodnoterne, så man selv kan danse et indtryk af begge sider af historien. Jeg vil selvfølgelig fokusere på den side af historien, som ikke bliver fortalt af mainstream medier. Selvom de fleste godt ved, hvem Bill Gates er, så lad mig alligevel kort ridse op, hvilken baggrund han har. Ikke alene er han via sin fond en af verdens rigeste mænd, men han er også en filantrop. Det er i hvert fald det indtryk, man får i at læse om ham på nettet og lytter til det, som mainstream-medier fortæller om ham. En filantrop er ifølge den danske ordbog en person, der uennyttigt arbejder for at hjælpe sine medmennesker ved især at skænke penge til gode formål. Bill Gates tjente mange penge, særligt op gennem 1990'erne og 2000'erne med sit firma Microsoft, som havde udviklet noget software, der blev det dominerende styresystem til PC'er. Da han i slutningen af tiden som øverste chef for Microsoft var igennem lange, ydmygende og opslidende sagsanlæg, tog han til sidst beslutningen om at lægge størstedelen af sine aktiver for Microsoft over i den fond, som i dag kendes som Bill og Melinda Gates Foundation. Han trak sig også gradvist fra det daglige arbejde med at lede Microsoft. Ved at lægge aktiverne over i en fond undgås, at midlerne figurerer som personlig formue. En manøvre, som oliebaronen John D. Rockefeller banede vejen for for mere end 100 år siden. Det betyder, at en milliardær, der benytter denne finte, ikke skal betale skat af sin akkumulerede rigdom. I Bill Gates' tilfælde var det omkring 80 milliarder amerikanske dollars, som derfor ikke blev beskattet. Det er mange penge, som USA's skatteyder er gået glip af. Men så får de vel glæde af dem i form af velgørenhed, ikke? Det er langt fra sikkert, at denne såkaldte velgørenhed ender med at gavne de amerikanske skatteyder og jordens befolkning generelt. For den fond, som pengene lægges over i, kan i stedet ende med at blive rigere og rigere gennem årene. Selvom fonden på overfladen er et velgørende not-for-profit-foretagende, kan investeringer i blandt andet våbenindustrien og chokoladeproducenter være med til at øge fondens aktiver. Og det er netop, hvad Bill og Melinda Gates Foundation kritiseres for. At akkumulere rigdom fra tvivlsomme industrier og anvende rigdommen til at lægge pres på amerikanske lovgivere, således at denne finte bliver ved med at være et smuthul for de superrige til at undgå at betale skat af deres succesfulde virksomheders overskud. I tilfælde med chokoladeinvesteringerne er Bill og Melinda Gates Foundation blevet kritiseret for at investere i chokoladegiganten Mondelez, som er kendt for at anvende chokolade fra kakaofarmen, hvor der foregår børnearbejde. Bedøm selv, hvor filantropisk du mener Bill Gates er, når du i en artikel fra 2019 i JP Politikens medie Finans kan læse, at Bill Gates bliver rigere og rigere af at være en filantrop. Ifølge artiklen steg hans formål med nettobeløbet 16 milliarder kroner i en periode i 2019, hvor han skulle have doneret 35 milliarder kroner til velgørende formål. I samme artikel kan man læse, at nogle af de velgørende formål, som Bill Gates har investeret i gennem tiderne, er Gavi, den vaccinealliance, som han selv grundlagde. Samme alliance, som donerer store beløb til WHO. det er uden at få noget igen. Bill Gates udtaler selv, at han har en strategi, som går ud på at eje en stor del af aktierne i de firmaer, han donerer til eller investerer i. Den velgørenhed, som bruges til at omslutte Bill Gates med et hellenagtigt lys i langt størstedelen af de medier, der skriver om ham, er ikke nødvendigvis en velgørenhed, så kommer befolkningen til gode, men nok mere velgørenhed af navn end af gavn. De, der opnår den største fordel ved at benytte Rockefeller-finden, er først og fremmest Bill og Melinda Gates, som råder over meget store summer. Desuden bruger de fondens aktiver til at lægge politisk pres på områder, der er af særlig interesse for dem. For eksempel forsøger de at påvirke lovgivningen omkring beskatningen af USA's segment af superrige milliardærer. Men våbenindustri og chokolade er langt fra de eneste industrier, som fonden har investeret i. Det, hvor med Melinda Gates Foundation har koncentreret deres investeringer, er i vaccineindustrien. Helt konkret er der investeret kæmpe summer i vaccineproducenten Moderna, som indtil 2019 kun havde udført udviklingsarbejde på en særlig mRNA-vaccineteknologi, men aldrig reelt havde produceret en eneste vaccine til kommerciel brug. Dette faktum ændrede sig i slutningen af 2020, hvor Moderna sammen med Pfizer-BioNTech var de to vaccineproducenter, der med kort tids mellemrum lancerede mRNA-vacciner. Det var de vacciner, som skulle være med til at afbøde sygdom og død i forbindelse med den coronapandemi, som ifølge medierne brød ud i Wuhan i Kina i slutningen af 2019. Bill og Melinda Gates Foundation har også investeret store summer i Pfizer BioNTech, som er den anden store mRNA-vaccineproducent, der, ligesom Pfizer, også fik en midlertidig hastegodkendelse til at markedsføre mRNA-vacciner i 2020. Det skal dog nævnes, at det er kaldet MRNA for en vaccineteknologi er kontroversielt, for MRNA er ikke en teknologi, som anvendes på samme måde, som generelt forstås ved gængse vacciners funktion. Men det kommer jeg tilbage til i et af de senere afsnit. Desuden har Bill Gates grundlagt den tidligere omtalte vaccineinteresseorganisation Gavi, The Vaccine Alliance, som bruger forskellige midler til at påvirke lovgivning og andre politiske beslutningsprocesser omkring vacciner. Gavi er en af de store donatorer til WHO, som omtalt i tidligere afsnit, og er kontrolleret af Bill Gates. En af de få artikler gennem årene, som rent faktisk kritiserer Bill Gates for at udnytte Rockefeller-finden, er en artikel af Tim Schwab i det amerikanske medie The Nation. Artiklen ligger desværre bag en betalingsmur, men også den artikel kan man finde på Wayback Machine. Efter at have læst dette afsnit håber jeg, du er i stand til at se Bill Gates og hans involvering med WHO og coronapandemien i et kritisk lys, også selvom han stort set udelukkende bliver portrætteret som den ultimative filantrop af mainstream media Event 201 Event 201 blev afholdt den 18. oktober 2019, og arrangørerne var Bill og Melinda Gates Foundation – World Economic Forum og John Hopkins University. Desuden har det George Soros-kontrollerede selskab Open Philanthropy donerede væsentlige midler til Event 201. Selvom faktatjekkerne kategorisk udelukker, at Event 201 var en øvelse, der forudsag coronavirusudbruddet og den efterfølgende pandemi, er det nærliggende at foreslå netop dette. Vi skal senere kigge på pressens og mediernes rolle i forhold til de tre fiktioner, men alligevel er der nærmest humoristisk værdi i at kigge på det danske faktacheck-medie Tjekte, og deres faktacheck er rygterne om, at Event 201 faktisk foreså pandemien. Deres faktacheck blev trygt den 27. april 2020, hvor de selvfølgelig hiver det kritiske segments vildeste påstande frem for så at lave en delvis tilbagevisning, så læseren sidder tilbage med et indtryk af, at der slet ikke er noget at komme efter. Event 201 var en såkaldt tabletop-øvelse, en simulation, som handler om, at 60 millioner mennesker dør af et pandemiudbrud. Simulationen minder på alt for mange måder om det coronavirusudbrud, som medierne rapporterede fandt sted i Kina kun få måneder senere. Så meget, at arrangørerne har måttet udsende en pressemeddelelse for at bedyrde det modsatte. At Event 201 får så meget kritik af det coronaskeptiske segment i de forskellige lande rundt om i verden, har formentlig noget at gøre med, at arrangørerne af de samme organisationer, som fik kronede dage under pandemien, og ligeledes var dem, der forudsagde den. Desuden har flere eksperter fremlagt beviser for, at coronaviruset er fremstillet i et laboratorium. Blandt andet den nu afdøde Nobelprisvindende franske virusforsker Luc Montagnier. Det vender jeg tilbage til, for han er ikke en her hvem som helst, i det han netop fik Nobelprisen for at identificere hiv viruset der ifølge narrativet fører til sygdommen AIDS. Event 201 var en af mange begivenheder, som gik forud for selve coronavirusudbruddet. Bill og Melinda Gates forudser ligeledes pandemien under et interview, hvor de endda begge smiler efter, at Bill har afsløret det. Prince Charles, nu Kong Charles, har under et World Economic Forum-møde truet verdensbefolkning med, at der vil komme flere pandemier, hvis ikke vi bygger en bæredygtig verden. I 2017 og 2018 blev millioner af covid-19-test kit, PCR-tests, eksporteret til verdens lande, heriblandt Danmark. I 2017 garanterede Anthony Fauci, direktør for det amerikanske National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, at der ville komme et overraskende udbrud inden for fire år. Fem måneder forud for pandemien bad WHO deres medlemslande om at forberede sig på en kommende pandemi. Disse begivenheder og endnu flere bliver omtalt og dokumenteret i en video fra Stop World Control, der udkom i maj 2022, Proof that the pandemic was planned with a purpose. Men det måske stærkeste og mest troværdige bevis på, at Event 201 er en del af en større konspiration, kommer fra ingen ringere end den myrtede amerikanske præsident John F. Kennedys nevø Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. udgav i 2021 en bog med titlen The Real Anthony Fauci. Bogen er en 600-sider gennemgang af den amerikanske pandang til Søren Brustrøm, nemlig Anthony Fauci, som jo selvfølgelig har et langt større ansvar end den danske sundhedsstyrelses direktør. Anthony Fauci er direktør for det amerikanske National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, og desuden er han Chief Medical Advisor to the President. Bogen er der også kommet en film på en time og 50 minutter ud af, og den findes på ODC, da YouTube desværre censurerer den. The Real Anthony Fauci-filmen gennemgår event 201 fra ca. 3 minutter 30 sekunder inde og hele 6 minutter frem. Robert F. Kennedy Jr. påpeger blandt andet det besønderlige faktum, at CIA's næstkommenterende Deputy Director Avril Haines er en af værterne under Event 201-simulationen. Hvad laver USA's efterretningstjeneste ved en simulation af et pandemiudbrud? Hvorfor er CIA så interesseret i tørtræning af beredskabet i forhold til en pandemi, at de sender deres næstkommanderende til at være medvært på begivenheden? Haynes bruger sit værtskab under event 201 til at understrege, at misinformation ikke kan undgås, men at man bør bruge en flood the zone-strategi til at imødegå misinformationen. Det betyder, at man sørger for, at det narrativ, man gerne vil have, at folk skal forholde sig til, er overalt, og dermed gør det svært for det enkelte individ at få andre informationer end dem, folket fodres med gennem medierne. En hel del andre eksperter bl.a. militæreksperter, medvirker i simulationen og deltager i, i talesættelsen af, hvordan man f.eks. lukker munden på vaccineskeptikere. Folket skal tvinges til at tro på WHO, deres regeringer og på medicinalindustrien. Og man har endda efterretningstjenesten med til at sørge for, at det sker så glat som muligt og uden for mange forviklinger i forhold til misinformationen. Bill, og Melinda Gates Foundation. Bill Gates er en af verdens mægtigste mænd, fordi han styrer den fond i verden, som har den største pengekasse at del ud af. En mand, som er plaget af en fortid inden for PC-software-branchen med sit firma Microsoft, hvor han tjente sine penge, men hvor han også måtte bruge en stor del af sin tid i retssager og omhandlende ufine forretningsmetoder. Og som har undgået at betale skatter sin formue, men som nu kalder sig filantrop. Hvad kan gå galt? En ting er vigtigt at gøre så klar, når man undersøger, om Bill Gates er filantrop eller en skatteunddrager. Fonden Bill og Melinda Gates Foundation, BMGF, har omskrevet filantropi fra at være noget med at donere af et godt hjerte til, at en stor del af donationen er en investering i et foretagende ved opkøb af aktier i pågældende virksomhed. Ifølge en CNBC-artikel fra september 2019 er 60% af BMGF's aktiver investeret i aktier, og selvom fonden over de seneste to årtier har foræret 36 milliarder væk, har fonden forøget den interne formue. En anden CNBC-artikel fra januar 2019 er centreret omkring World Economic Forum-mødet i Davos i januar 2019 – hvor Bill Gates fortæller, at hans bedste investering nogensinde er investeringen i vacciner, som er 20-doblet i værdi over 10 år. I forhold til at undersøge, hvad der eventuelt kunne gå galt, så er det heldigvis sådan, at BMGF har en hjemmeside, der informerer om, hvordan pengene uddeles, og WHO har en hjemmeside, der oplyser, hvorfra pengene doneres. Som tidligere er dokumenteret, har BMGF doneret mellem 17 og 22 procent af WHO's samlede budget fra 2016 til 2021. Og det ser ud til at fortsætte i 2022. Alene i oktober og november 2022 donerede BMGF mere end 90 millioner US dollars til WHO. Det svarer til mere end 630 millioner danske kroner doneret på bare to måneder. Bare donerede sådan uden videre og uden for noget igen? For BMGF kan jo ikke købe aktier i WHO, eftersom organisationen ikke er et aktieselskab. Well, Bill Gates fik da i hvert fald sin vilje i forhold til den kandidat, han ønskede som generalsekretær, nemlig Tedros Adhanom. Og der var han jo som tidligere omtalt enig med Kina. Det viser sig også, at Tedros Adhanom har kendt Bill og Melinda gennem mange år. Mens Tedros var sundhedsminister i 2010-2014, donerede deres fond 1,5 milliarder US dollars over 10 milliarder danske kroner til et familieplanlægningsprojekt i Etiopien. Igen ikke noget mainstream-medier omtaler nævneværdigt. Den tidligere nævnte Fox News-artikel fra den 27. marts 2020 bruger overvejende spaltepladsen til at sætte spørgsmålstegn ved Tedros' fortid og ved hans lidt for store iver efter at dække over Kinas dårlige coronahåndtering i starten af krisen. Det virker til, at selv Fox News ikke tør sætte fokus på Bill Gates' gennemkorrumpering af WHO. Der skal et lidt mere alternativt medie på banen, før modet er der til at skildre den uhensigtsmæssigt tætte forbindelse mellem Tedros og Gates. Se for eksempel en artikel af Brightwork Work Research and Analysis fra november 2021. Tedros Adhanom er også en del af Advisory Board i Fund for Global Health, som ligeledes modtager heftige donationer fra BMGF. Desuden er den administrerende direktør for Fond for Global Health, tidligere chef for Global Health Policy-området i BMGF. Det er heller ikke noget mainstream-medier ulejligere som jeg at skrive om. Det tyder på, at Bill Gates ikke behøver spørge Tedros Adhanom om nogen tjenester. Tedros ved godt, hvem han er i lommen på, og det gør ham til den perfekte majonetdukke for Bill Gates. John Hopkins University det er ikke sikkert, at du har lagt mærke til det under pandemien, men John Hopkins Coronavirus Resource Center har sammen med WHO været den centrale globale oplysningstjeneste. Begge organisationer har hjemmesider med dashboards, oversigter, som fortæller om den globale status på covid-19, opgjort i antal smittetilfælde og antal døde. På både John Hopkins University's, JHU og WHO's hjemmesider, findes der desuden informationer om den globale vaccineudrulning anført som antal procent af en befolkning, der er vaccineret. Eksempelvis vises det fra Danmark, at 4,8 millioner ud af en befolkning på 5,8 millioner har fået minimum en dosis covid-19-vaccine. Ingen af hjemmesiderne gør særlig meget ud af at fortælle, at antallet døde ikke betyder, at det er antallet af mennesker, der er døde af sygdommen, men blot antallet af mennesker, som er døde med covid-19. Hvis for eksempel en person er død under en hjerteoperation, men forinden var testet positiv for SARS-CoV-2-virusen, så indgår vedkommende i statistikken over covid-19-døde. Disse hjemmesider fortæller ikke noget om de bivirkninger, som folk har fået af at tage vaccinerne. Det er meget vanskeligt at finde nogen som helst informationer om de vaccineskader, som er blevet rapporteret siden iværksættelsen af covid-19-vaccinationerne. Og det har ikke været muligt at finde et link til den amerikanske vaccinebivirkningsdatabase VAERS eller den europæiske Pandang EMA på hverken JHU's eller WHO's hjemmeside. På EMA kan man den 25. december 2022 aflæse at der i Europa er givet 701 millioner doser af Pfizer-vaccinen, og der er rapporteret 971.000 formodede bivirkninger. For Moderna er tallet 161 millioner doser med 274.000 mulige bivirkninger. Det er vigtigt at ledsage disse tal med informationen om, at det er en lille procentdel af opståede bivirkninger, som indrapporteres. John Hopkins Medicine, en del af JHU-konglomeratet, tilbyder børn helt ned til 6 måneders alderen at blive covid-19 vaccineret i en af deres klinikker lokalt i Maryland. JHU har altså også interesser i selve administrationen af vaccinen. I 2020 skrev New York Times en artikel om, at JHUs grundlægger var slaveejer, på trods af, at universitetet har markedsført sig, som om han var imod slaveri. Det var først i 1945, at den første etnisk-afrikanske elev blev optaget på universitetet, selvom universitetet ligger i Baltimore, Maryland, der ellers har en majoritet af etnisk-afrikanske amerikanere. Artiklen ligger bag en betalingsmur, men igen kommer Wayback Machine til undsætning. JHU's største donor er BMGF, som alene i en tre måneders periode fra oktober til december 2022 gav JHU i alt 22 millioner US dollars, hvilket svarer til omkring 157 millioner danske kroner. World Economic Forum og COVID-19 The Great Reset